було замінено на точну копію, і таким чином жодної гільзи вони б і не змогли знайти. Протиміст над вулицею Петровською поблизу Львівської площі споруджено наприкінці XIX століття київським архітектором Володимиром Адріановичем Безсмертним. Подивувавшись трохи з такого прізвища будівничого, хлопці довідалися з того ж таки інтернету, що брат Володимира Безсмертного був директором першої київської гімназії, а сам він ще спорудив, точніше за його проектами, були зведені такі гарні будинки, як «Особняк» на вулиці Мельникова, 8 – Дім із кутовою вешкою на розі вулиці Січових Стрільців Артема і Бехтерівського провулку, а також добре відомий будинок із котами на вулиці Гоголівській, 23. Хлопці згадали пофарбований у зелене примхливий будинок на рідній вулиці Влада з двома котами, двійкою сов і якоюсь фігурою біля даху. Головне, з тих часів міст, хоча й укритий шарами асфальту, ніхто не міняв, не чіпав. Хлопці поглянули один на одного і зрозуміли, що слід негайно йти на цей міст, адже він був просто за кілька кварталів від будинку, в якому жив Влад. Проте надходив вечір, і, як не прикро, хлопцям довелося відкласти експедицію на ранок наступного дня. Уночі Влад бачив дивні сни якогось велетенського змія, котрий уміє розмовляти людською мовою, хвецького чоловіка із мавпочкою на плечі, він їздив незнайомим містом у відкритому авто, бачив і старовинний ключ, яким можна відчинити скриню. Що було в скрині, Влад не запам'ятав, бо прокинувся і рвучко сів у ліжку. До біселекції Артем мав його чекати. На тролейбусній зупинці біля будинку художника, що на Львівській площі. Влад, намагаючись утримати в пам'яті рештки сновидінь, швидко пішов до ванної кімнати, чистити зуби, умиватися і мерщій вирушати на пошуки чогось звабливо невідомого. Артем уж чекав на влада в умовленому місці. Коротко. Кинувши один одному привіт, хлопці перейшли вулицю і швидко пішли в напрямку храму на Вознесенському узвозі. Перед церквою починалася Петровська вулиця і одразу ж пірнала під невеликий міст. Непоказний місток був загороджений бетонними блоками, шинами і шлагбаумом щоб автомобілі не могли проїхати по ньому. Напис попереджав, що міст аварійний і призначений лише для пішоходів. Це могло означати, що споруда дуже стара і тому перебуває в такому занедбано небезпечному стані. Та зовні на розчарування влада і Артема міст аж ніяк не скидався на таке, що пам'ятає часи Городецького. Янаки походили містком, подивилися на вулицю Петровську, яка перетворилася на вузьку стежку серед чагарів і дерев. Важко уявити, що ще 40-50 років тому це була звичайна київська вулиця, досить крутий узвіз, де стояли цегляні і дерев'яні будинки, жили люди, поспішали у справах. Нині